أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوا لا من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاموهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى جضانا حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن أوجورهن واتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُبْعُ لَهُ اُخْرَا اَسْكِنُهُلْنَا من حیث سکنتم مِنْ مُجْدِهُ دیز انا اللہ جلللہ جلالهو دیزا مطلقات و دسکونت ذکر کیا چې کومه خزې تلانک شي نو غد تاسو او اوسه سکونت وت ورکې او سي دل وت ورکې من حيث پاغه کې سکنتوم چې کومځه کې تاسو پاتې کېږئ اے خواندانو من وجود کوم ځ خپل طاقت او دې استطاعت مطابق نو دیتا مسالة دو سکنا ویلی کی کی کی نو من ذکر کو یو سیٹ تاگی لزی ورکو یو کود متلک رجعیدہ تلاک رجعیدے یو تلاک تتوالا مکاف سرا یادو تلاک دی نو بارا لگیتا خروجو کے دیشی نکاہ کی عددی شروع شی داگی مسالہ هاں اګه لکه اسانه د په نسبت د اغي خزی باندې چې اغي دری تلاکه ملودي یا تلاکه باين ملودي باين مطلب دا چې په دې سری سره دا ختمه یا ته زمانه جدای او په دې کې تدلاق نیتوږي نو بیا د درو تلاق په صورت په شکل کې او د تلاق په باين په شکل کې بیا او د خوند په مس کې اړو په کار نه خصوصا بیا درې طلاق او کاو لیکلې دي بیا خو ځان لزای یو ست تا کمره پکړ او کاو دمغه کمره کی وی نو بهتر دا چې خاون بار لشه وجر کی یا بل کمره کی پاتیکی کی یا یو ست پاتیکی ځکه جدری طلاق شوی دي خاون اوس د تعلق حق پاتې نه دی درujo حق پاتې نه دی پاتې سری سره بعیدت دی فتهولې چې سشته ماشو مسله شته او که نه شته نصرف دغه خبره د هغې د پهراغه لته پاتې کېږي دت تیری دخواون اس ندی باې د درې وتلا یاد د بار په کار دی یا کور کې د هغې بل له کمرهې په کار دی یاو لهوللی کلي د دایوا چې کمره یای نو بیا داسې زنان نه م کې مشره په ده چې یو سرته غ بل سر دی چې مزید نقصان انشي زګد د دې د او اوداګد د دې سره تعلق ساتل د خبره ختمه شي و ده نو سیدل الله پرمای او یو سیدل دنه چی خامخه اغا دا د قیمتي جواګي قیمتي کیمرا ورگی نوبز الله پرمایل منو چې دی پم چې سومره ستاسو استطاعت او طاقت ته چکه کې پاتې دام کې چکه کې پاتې با بانډه کې پاتکي کې ذاتم بانډه کې پاتکي او بل خبره الله ذکر کې دغه ما مسله چې ولا تو دو روحنا له تو وایک علیهن کې ما چې دلرا په دغه سکنا کې چې تاسو ټانګیو کې پدی باندې نو دا م چې چې دی ته چې تنګه کې کارهته تانګه کې بجلی ته کټ کې چې ماې درې دلا کوور کوي ماشو کې د ت تی رئ او نکو ته بنده کې او سلحانې ته ته تعلا ل نو دا تر کې پهې ښې باندې تنګی اوس ل دا ته دی ته چې بس دا هم پهې کور کې تیر نه او دا د کور نه اوی نل پرمیت تاسو zarar mor kawe وو سې تو کی دیتا لته ضیب علیه چې تاسو تنګيره ولې په کور کې بدی باندې یار ټیم ورپسې ستا بل خزل جګړي لذیغه په ما خسته ما شومان زی تنگې نه به محتاج شي چې تاسو تنگيره ولې په دې نو دا کار هغه مګه وایي zarar mor کوي چې تنگيره ولې په دې باندې او دا کور پې او دا کور نه او ور پسې بل مسلان غزيګرګي چې و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهم او کچري ودا خزه خاوندانه د بوجونه یعنی د ماشومان اوږي د باندې ماشوم وی حامل وی نبي سو کف فانفقوا عليهم ذات الله کو شو خو ز باندې چونګه دا خبره بيګتي رشي واچي د اغي ايدت بس زره خدمت مي په وضع الحمل سره ماشوم زيګول سره نو تر ماشوم تر زيګول دا بکور کی میودي سره سره بیا سدي په دي باندې به خرچم کې خوراک وروټه اغه بم وتر کې فانفقوا عليهن خرچه کوي باندې تر دې پورې حتا يذان حملهن تر دې چې دي وزيږي اغه خپل حملونه نو دا مثال د انفاک شو دی ته مساله د انفاک وي بوره دا یان ساته چې دوا ګټي مسلې شو دی عیدت سره متعلق یو مساله د انفاک شو افله مساله د سکه نه د کور نه پور کې د اوسېدو شو خزه چې طلاق ملو شو نو دا په عیدت تیرې نو د خاون پور کې به تیرې او خاون به خرچوم ورګي یا خزه یاده ساته مختلفې بدی باب کې یو اغه دا چې اغه ته ولیکيږي رجعیا جو سیمهځي کرو په د دې لپاره دواله سيزونه شته عم نه په کشته او عم سکونت شته بل ته ولیکيږي دویم نمبر باینا چې تلاق به باین وته ورګلې شي زماسته ته زمانه جوړه ازستانه جوړه داسې الفاظ سره مثلا د تلاق نېدږي نو کیم عم خرچشت او عم سکونت شته دریمخه ځاغه دا چې اغه د ورکړې شي درې طلاق نه کې زمون پنس باندې د احناب پنس باندې دوال اشتره ام سکونت سٹا ام نه او امام شافعي رحمت الله علیه یا نور بازی ما بازی ول سرک سکناوي او بازی وي نه بو نفک نفقه ملاويږي نه بو سکنا ملاويږي چتري طلاق وته ملاويږي ایا و حديث پيش کړ د مسلم حديث دي چې نبی له سلام الله عليه وسلم ته خزر علاوه قانون دي بارو يا رسول الله ماته قدرت علا را کې دي نبی له سلام هغه ته پر چې لا سکنا نه لکي ولا نفقه او کم أقل نستاله پر سکه نه شته او هغه را لګي لوي دا را له نبی له سلام ته خبره کوله نبی له سلام ته او کرم چې نستاله پر سکه نه شته او نه پکشته نو هغه دې دغه حدیث نه اسن لالګي خدا حدیث دیرونه نقل د خو حضرت عمر رضی الله تعالی نو کول زمنګ دلیل دی او پر مې جلا نه دا کتاب ربینا او سنت نبیینا مونږ د الله د کتاب خبره چې کوم قران کې راه هاو کم صحیح د پیغمبر سنت یموند یوخذ بکول باندې نه پرېدو حافظه او نسیت او كما قال هغه خبره یاد نه دا کوي را عائشہ رضی الله تعالی عن بم د فاطمه بنت کیستا رضي الله عنها دا په پرمل ده د خدای نه نېریږي دا خبره کوي خو به هر حال دوا مسلک دي زمنګ پنځ باندې چ دې طلاق وت ملو شل نو داږي د پاره نه پکمش ته اوسو کنا مشته خبرم زين درازي د دې شوي څالو رومه هغه ده چې اغا طلاق وت خاون ورکوتو ملا وېدو نمخ کې کور تراله خلوت زې نه ده شوی کمرې ته نه ده د خاون تعلق نشته او طلاق یو ور کنه دا اغه نه نو چې عدت نشته نو سکونه ته ضرورت نشته نو پکې ته ضرورت او اغه باندې صریح آیات قران کې 27 مسپارہ سورۃ عذاب کې و ان تلقتمهن من قبل ان تمسوهن فمالکم علیہن من عده هر ځای غخذ دي چې تاسو دا تعلق نو مخ کې اغه طلاق ورکه نو دا اغه عدت نشته نو چې عدت نشتا او چې نفقه نشتا نو سکنه نشتا نو بیا اغلہ کزا یو اغلہ د جې طلاق وته ملاو شو ااو حامل ده لګ دې آیات کې معشوم د پګېړه باندې نو هغه کې صراحتن دل تذکر دی داګه د دا پرن فکمشتا او داګه د دا پره سکنا مشتا یو اغلہ یات ساته چې عدت تیرې یو اغه معتدد چې هغه توې لکې کې متوفا عنها زوجوها چې داګه نه خاون مرشنه نه مدت تیره. خبر ځای نو چې کوم نه خاوون مل شو عدت تیرینو داغې دوه صورت دی یو د حملواله صورته ما شو مشته بګیړه نو داغې د دا پر نه پاکم داغې د دا پر شته او نه دا دا پاکه داغې پره نشته زمون پنيس باندې داغې د دا پر سکنا شته او نه پاکه ولا نشټره ځکه چې خاوون مل دی هغه خبره ختمه ده بس هغه ته میراث پاتې شوی دی دا دارید پر زمون په نسب باندې سكنه نشته او نفقه نشته د دین علاوه نور مشته معتدی مثلا خاون ور سره خلعه وکړه مهریه تی واپس واغسته او خلعه وکړه نو عام عیدت لري دا دارید پرم نفقه نشته او دارید پرم سكنه نشته بل خزه دا چې عیدت لري اغه تویلکی کی مولعنه مولعنه شلعانی کړي لیان باندې امزان مختصرا په وې کې مثلا خاون دي. په خځه باندې ته متولګي د بدکارې نو پدې کې بیا سلور کسمونه په خځه باندې دی, و سلور دی با او سلور په زړی باندې دی اتل سمځه یی بارا کې تیر شو نو که خاوند رسته شو ته متي غلط لګولې اتیه چونکی و اخري او که خځه بل پرز شو نو مطلب غلط کاری شوه د واده کړې د پکاڼو وسنګسار شي او که خاوند کسمونه او خځه کسمونه او بیا مساله د دې بهول نشکي Juda کې هميشه هميشه د پر او شي حرام شي د دې اعلان وي خاون په خزته ومد لګي نو د دې جدای چې کمراله اغي په سم چې کما ته ديري کې نو اغي کمنفقه او سخناشته درنګ بل اعلان د ایلا ته ویل کیږي خزته عادت د تيري د اعلان رس اعلان د رم از لپاره کې تیر شو چې خاون خزته وي چې زبتا د سلور میاشتې نه درنځ کې اوس کده قسم مات کو تعلق مراد دی یعنی ته د ونن نزد کې کوم خاص تعلقات مرادي کده قسم مات کو هو د قسم ورکيو کده قسم پورو کو دا خزه د دننه ب جودا شیزه کې د د خزه حق ځای کی کمز کم یو پیره خزه خپل ضرورت خوښات سلور مېشت کې واړي نو د د خزه حق ځای کینو له لاهزه د به د خزه خواون مسک بسر اوستې جي جودا بشيب په طلاق به ان سره نو دا به مدته تیري نو دا چې کم مدته تیري په دې کې هم نه په کشته او هم سکناشته خبرم زين یو خزه دا چې ایدته تیري ری نو ریته مبارې او مبارې مبارې دې ته و چې خواون و ته وې زته در کوم او په نو باندې په قدر کومونه وسکنه را پمزه به د دې دوړو نه بریب دې ته مبارې امه اتدوي چې شرط د برات خوند لګي چې طلاق در کوم نو به دې کور کې پاتې کیږي او نه به تا ت خرچه ملایې نو په صورت کې خرچه به ساکې تشېدا د خزې حق ته هغه ساکې تولې شي چې اوې طلاق راکره خرڅو ف خزې چې نه دې کور کې نو سيګم نو دا د الله حق د کور نو دا د خزنه شي ساکې تولې که خاوند طلاق ورکړ طلاق وشو او خاوند نه بکی نه بریښو د سکنانه بری نه ده زکه ده د خځه وتل د کور نه ګنا ده او خز ده نشي کولي چې زان به ګناکه مختلفه او نه خوندو خلک نشي سکه نه بیا مشته باه حالات تقریبا داسې نورم جوړي کی یو طویلکی کی خيار بلوغ والا مثلا زنانه د غي ده او څنګه بالغ شي په هغه مجلس کې اختیار د چا او وزده حل نه کو د صبر خدمتوا د ایتوولکی کی فارقه بالبلوغ یا فارقه بعدم الکفائت ته لو خلد بدی باندې دا خاور جدا کړی شو چې هغه د هغه کف نری دا غي نسب کې دا غي سره دین کې هغه کې برابر نه دی او قاضي تفریق کنه دا په مدته بله یو دا غي د ویل <سؤال> کیږي هغه فاریکا د خيار العتق یو سړی د غلام د خزې آزاد شوه د دې خزې ته اختیار ور کولی شي چې دا کته سره وخت تیری او کزانتی سګي Juda kay nok khazay we che zata izan Juda kom bas de ma pre نو په دې صورت کې د خزې دا دا به دې تیرې چې دا غنې ځان جدا کونه چې دا دې تیرې نو دې د پرانه فکمشته او سکه ناشته خاصم د مسلې دا یات ساته زمونږ د احناپو او پنیس سمرا متلکی معتدی چدي سمرا متلکی معتدی چدي د ټولو د پرعم کورښت عم خرچشت صرف د یوی د پرنشته چې د اغه نه خاون مړشي او دغه حمل غیر حمل نو نه داږي د پرا سکناشته خو دا د پر نهفقه او خرچه د غیدو پاره نشته نو ځله یو ده چې د دې لپاره نشته نور به هر حال د ټوله د پرشته دا جہالت ده یو خو سیده طلاق جوږی مور اپلار کوي نو دا جہالت ده جہالت نور څه دي چې سړی قران تکینی نه قران ویل کی او کینی وته نه او بیا خپل طریقه و نګار یا او عدالتونه کې یو کسې کټار راکول نه دا به هر حال جہالت ده چې شریعت د چې خزه دومره زمانہ دغه دغلتګی تیری الله پرمای وين كنتن اولاد حملین که وی د اخز خوندان د حمل نو فعندیکو علیهن تاسو خرچ کوي دی باندې حتا یضعن حملهن تر دی بین اېخ په حمل وزیګی ورپسې فین ارضان لكم فاتوهن اجورهن کچری دی په ورکه اوس دا په مسئله ذکر کی چي مثلا یو اخز د او حون تلاق ورک حامله ده نو د عدت په سره دی په ماشوم کې دو ه نه چې ماشوم چې د دو په تلاکې خرچ چې د د په نی کاې وه خرچ په دو چې بیا د تلاک ووررکو نو د عدت خرچم په دو چې اوس کله ماشوم پوو نو د ښ عدت سر ده او رس خبره خ مش خص جو شوه عدته خوالی بقیې چې ماشوم پووش عدت سر ته او وز ده خزه خپل لار دا د سړي خپل لار ده خو مې سږي یو تار پد شه چې هغه مشوم دي چې هغه اوس دي خزه سره ملګې دي د سړي سره ملګې دي نو اوس بده د دې چې په خو بمور ور کوي او چې کله خزه خپل نکاح کې نو د مور حق ده چې په وال ولوالدات او یردعنا اولاده هن والدي چې دبا او بچو ته په ور کوي نو هغه وخت کې تنخانې چې هغه ستيزه په حق ده چې ستا او بیا هم تا نه وسړي پیسي له نو خور شولت دی غنه شو. نو خزي باندې چې کله خپل نکاح کې او د خاون په پیسو باندې پېلي نو په هغه حتی او بیا په پیسي نو بیا سه شریف یا اوسهینی دي ریشوته جوړي خو چې کله دا ستانه مکمل جوړه شي طلاق او مشعدت مشنو څه شو پردای شو او بچي قانون د قران کې مخکې تیر شوی دی وعلل مولود له او وي په هغه جاب چې بچي چاله زي کول شي نه خوند نو بچي د فلار دې نو بچې د پلان دغه خزه اوس پردې ده نو اوس دا چې د ماشوم ته پېور کین نو خزه چاته پېور کین پردې ماشوم ده نو اوس دا هغه په دې خاون باندې سره جوړیږي حق دې بيزو هغه جوړیږي نو الله تعالی فرمای چې ګورې د دین رښتو پردې خزه ده نو بیا سړي فاین ار دوه نا ګچري پېور کې لکم تاسو له هلکه او اولاد له پېور کین د چا ده د فلار د قران عجيبال پاس الله وي کدا خزه پې تاسو ته خوندان ته وي ته نه ماشوم ته ورګي مایوم تور کول د دا, دا مایوم د چاله د فلارد نو کچره بیا ور کیس تاسو ما شومان او تا او طلاق شوه دي عدت شوه دی. نو اوس بتا په مزدوري دا فاتوهن فا اوجورهن تاسو ورکه د طلاق شو خو خوده اوجورهن د دوی هغه مزدوره په پیور کول باندې نو دا یاد ساته لاول کو دا د مور حق ده که بیا طلاق شوه دی نو اوس هغه نو ور نو هغه من کې دي چې مالو په بيسي راکې نو بیا په بيسي ور قیدنو. دا خپل احسانی ورکې جو دا خبره ده نفتو هم نهجو وا تمرووب نه کوم تاسو مشوره و ک بین نه کوم خپل ممسکې ب معروف ان مطابق <تصفيق> دا اولیو ته دا دغه میدو تووي او دغ پلارانو د خپل ممسکې په صحیح تیکبان دی هغه خبره تو کوې چې یا دڅومه پیسې ورکي د ه به کمم ځای پی کېپیا ورکي نوګوره صحیح پرییک دا ده چې او خپله مور پ ورکي نو په سغی سره مزدوری سے پیشونه په ټیم ټیم ولید سرګي مزدوري ورګي بلہ مسئلہ وان تعسرتم او گچری تاسو تنګي محسوس وایو بل زره تنګي کوي څه مطلب خز په سي ډېر یا يا خزوي ز پینور کوم يا زړه مطلب دا د اس پیسینور کې 250 روپې معاش ورکون سو ديار دې په 250 کې سګي سړے مطلب په خز باندې تنګي راولي يا زړه چې مطلب معشوم دې خزې تناواله کوي یعنی ار طرف نهد ممسکې ه قس م جوړه نه را یا سړی مسله جوړی یا ښه مسله تلا ک شوي جوړئله و دغه پر د خه دته پر دی سړی نو تخپلی د بچیله یاد د بچلله یو بلله خه وګوره چې هستا د ماشوم تهسهور کې پی ور کې ځکه ستاسو ممسکې معامله جوړ نه را ځي نوله پر ما ای انته سرتون تاسو تنګې ما سوه یو بلبانې تنګی کوئ خزم من کېږي سړی من کېږي او جرت کې مسله دو بیر وواړی سوو کم ورکې نو فسهور فقار د چ پاور کی یعنی فقار د خپلر تلاش کی په معنا د امر سره دی فسطور زه نو په زرد چ پاور بر بگی له دې ما شوم ته اخرى بلخزه بیا د دې بل ته تلاش کی خو یو مسئله دی زیات ساته چری خپل مور او بل مور خپل مورم په 15000 روپیا میاش پاور کیو پر دیم ورگی نو بیا هاون ته د حق نشته چې پر د لور کیو د خپل مور نسگی واخه او بل مثلا دایان ساته په چره به فرض بلغه ځا په ورته نه داني چې ماشوم باغې سره بلغه به د راولي زکه تربيت او خزانه د مور حق له ماشوم به مور سره او د بل زنانه وګوري کاغد وټه مرادي او درې ټه مرادي یا مطلب د ولا کمره نسلي شي خپل مور خوښا کې خپل مور چې ماشوم کمل کاغذ رکور کې پاتې کیږي ټیم په ټیم زی راځي خو هغه تنظیمات ماشوم به خپل مور سره ترڅو چې بالغ شوي نه نو ماشوم به خپل مور سره او د بل زنانه زر په کرای خبرو کې د راولي او ماشوم له پاور کې نه الله پرمای وي تاسو سره څنګه چریتا زيو بل باندې تنګي کوي تنګي محسوس کوي نو فسطور زو پکا زرد چې پاور کې لهودې ما ماشوم ته وخره بل خزه پلار بلار دی ولا بل خزه وکړي او د ماشوم شوم له پاور کې اشکنو هنو سوی داخزی من ایسو با مکان که ساکان توم چه تاسو پا کیوسیگه من وجدی کم دخپلتاکت مناسیبه ولا تو دارو هنو تاسو زررم ورکوی دیتا پا دخ مکان که لیتو ضایقو هالی دی دپارا چه تنگیرا ولی دیبان دی او دیوباسه وین کنو اولا تی حملین او کچریوی داخزی اولا تی حملین خاوندانی دبو جاو دحمل نو تعالی اوپر مې ظاهر زه انتدار ازي چې دي تېرې خರ್ಚه مې لعیدل په کار دی نو وروه د مې لعیدل په کارو نه دي زه انتدار ازي الله وکړي دی ولې نو خرچې به کوي ماشوم ولې خرچې به نو زه انتدار ازي چې ماشوم ولندي نو دا غې د هټ خرچه د دېر پر الله پر مې چې عام طور د غدريم یشتي دی یادرې بيمار دي نو هغه کې خرچې او چې کله ماشوم چې نوس شي سیوا شي ټیم شي زه نن ته دا چې نن سره د قدرمی استورګول وکړ دي نور نشته نه لاو پر میل نه تادید لپاره ذکر کړه چې کدی کې خرچې کال تمورسي او نه هم یې اشتته تمورسي معاشوم پیدا کېدو پوری نو دا یې ذکر وکړه واین کول لاو کچری ودا خزه ولات حمل خاوندانې د معاشمانو خاوندانې د حمل ګډ باندې ماشوم فان فيكو عليه النفسه خرچ کوي دی باندې حتا يطعن حمله الله تردي جوزيږي خپل ماشومان پاین اردانہ کچریدی پيور کوي د اتن رښتو لكم استاس د فاره فاتوه اوجور او النفسه ور کوي دی تا غ مزدوري دوي وا تمرو بينكم مشوره کوي خپل مزکه به معروف په خيسته تریکي د پر ماشوم مزه کوي د پر نظام سو سيستم الله تعالی یې غوړيږي مشوره وکي واي انت سرته موګه چرېتا سو تا او دا یات ساده د ټول د سيكي زنانه اکثر مشوونه اولي کی سړي په سينغه د چی چی کېل چنورزي او یا پلار ته نظان بيغه اخلاص کي مور پری پریدين او الته پلار په لور لاول کړي او سيبنوسوبان هم سكي کړي دا ظلم دي شريعت ہوئی د دې د پارسته خپل مسكي سسټم جوړ کړي په بلاد خرچ ورغې یا دې دغه زنانه په ور کې یا دې بل زنانه وګوري هو بوج بچا باندې ر باندې اکثر په څور پورې دا ظلم زیاتې دي خام نه وځیدارې قرآن تنکي ني بس هر هغه کې ګډاره سمته قرآن ته څوک نه کېني بس په لې طريقي کوي واه تا مې رو مشورې کوي به نه کوم اسپل کې به معروف د دستور مطابق وای تا سر ته مو ګرځي تا یو بل باندې تنګي کوي نو فساتر زو د جې پي کې لهودي ما شوم یو بل په باور کې زلاله الحمدلله رب العالمین و اللهم اجنا واهدنا وجنا سبنا من احترام مزينه من الذين من الله عليهم صلى الله عليه وسلم لا تنسى من الله تيم دارك